А зустрітися надвечір. Дванадцята ж година, нагадала Ульяна, пообідаймо разом. Я ще тут попрацюю, пофотографую, піду до Джоконди, вона ж тут, неподалік, до імпресіоналістів, тоді погуляю Парижем. Я пішки, ти знаєш. Якраз до вечора нагуляю апетит. Тоді набери мене пізніше, не дослухала Ульяна. І я миттю вийду по тебе. Ти додому зараз? Ні, ні-ні-ні, я маю справи, а додому вже разом поїдемо. Ульяно, ти не помітила такого сивого чоловіка в розкішному пальті, коли ми з Гілемом розмовляли? Ні, тобто там не один був у розкішному пальті і сивий, а що? Та наче знайомий але не казав, що до Парижа збирається. Неподалік Лувру, просто під колишнім королівським палацом, галасливі підлітки ганяли м'яча. Якийсь патрік тримав у напрузі всю команду противника, прошиваючи умовне поле біганиною туди-сюди. М'яч раз у раз повертався до нього – Патріка підбадьорювали свої, на нього покладалися, від нього залежав рахунок матчу. Про його особливу місію повсякчас нагадували, вигукуючи його ім'я. Від грасированого «Р» бреніло повітря. Нарешті Галя нікуди не поспішала. Повільно перейшла з внутрішнього двору на площу Конкорд рушила в сад тюєльрі. Усі, на кому зупинявся її погляд, сповідували вірність законові. Суєта – це гріх. Усі, хто їй траплявся з цього погляду, були безгрішні. Вона радо зараховувала себе до спільноти щасливих нероб. Сьогодні вона була одна з них. Не варто силкуватися, побачити в Парижі все, бо де багато, там нічого. Минулого разу, коли Галя була в Парижі, то щовечора пізньої години перед очима в неї крутився калейдоскоп вражень, а дух міста вислизав, відчути його вдавалося лише випадково і ненадовго, от як тепер коли хлопці біля Лувру з відчайдушною надією гукали «Патрик! Патрик!» і нікому навіть на думку не спадало їх звідти нагнати. Дивитися на Париж так, наче це твоє місто, не рахувати днів, не шкодувати за годинами і не намагатися бути в трьох місцях одночасно – От тоді і справді щось устигнеш. От тоді Париж хоч трохи підніме завісу над своїми таємницями. Гуляла залами музею Оранжері між полотнами улюблених імпресіоналістів. З усього побаченого залишила собі тільки два враження – півонії та спаржу Едуарда Мане і Руанський собор – Клода Моне. Наразі досить, головне не передати куті меду. Такий був настрій, вистачало і дрібки. На набережній Сені засиділась у вуличному кафе, навмисно вибравши столик на осонні. Пила неспішно каву, не таку міцну, як у Львові, знову з круасаном, майже таким, як у ранішній, стежила за людьми та голубами. Хтось поруч палив люльку, нагадуючи про Луїзу, про те, що треба купити всім паризькі шалики, всім, і дівчатам, і хлопцям. Споглядала вулицю, вкриту сонячними плямами і тінями. Теплий шалик лежав на колінах без потреби. Мружилася на мерехтливе світло зеленкувато-жовтої води, на кам'яні стовпці з чавунними провислими ланцюгами. Кидала оком на сусідній столик, за яким стиха розмовляли чоловік та жінка. Слухняний пудель лежав між ними під столом. Поводок – що наче обмежував його рух, був йому не потрібен. Ніхто навіть не дорікнув господарям, а може тут заведено заходити до кав'ярні з собаками. Хто зна, хай там як, а незворушний песик тримався наче завсідник закладу. «Це не подружжя», – виснувала Галя. «Надто вони захоплені розмовою». Не зводять очей одне з одного, живі емоції грають на обличчях. Точно не подружжя. Однак песик демонструє особливе ставлення і до одного, і до другого. Він обох уважає за господарів. Хоч як придивлялася, але так і не зрозуміла, чий то песик. Припнутий до крісла жінки, він лежав під ногами в чоловіка. Невже подружжя? Уривки фраз, навколо якісь слова, повторюються знову і знову. «Сава! Адома! Ві! Вуаля!» Голос Парижа. Жінки навколо вбрані в зручний одяг. Їхні обличчя майже без косметики чи не єдина їхня прикраса – шалики. Картаті, барвисті, квітчасті, однотонні, різні і легка хода. Навіть якщо жінка повнувата, найхарактерніша особливість паряжанок, доходить висновку Галя – це легка хода. Вони наче от-от відштовхнуться від землі, тому й видаються стрункішими, непригніченими якимись проблемами, що їх вони, безперечно, теж мають. Ось як ці двоє обом років по сорок